Я пригадав розповідь Світлани і зіщулився. Ну і справочка мені дісталася, не позаздриш. Найбільш прикрем було те, що я й досі не уявляв, з якого боку підступитися до цієї історії. Бо звичайні методи тут швидше за все не годилися.